jeg har ikke brevet, det er den tomme væg. Jeg sidder her på øh, på linjen i Kattegat og lytter. Jeg er kommet afsted uden noget øh, at komme i ørerne, og så begyndte det hele at gå sammen med dem. Der er en øh, underliggende bas fra dieselmotoren i færgen, som konstante vunger igennem kroppen og de børn der løber forbi her deres usikre skridt det er trommestikker der løber hen over skinner. så sidder jeg relativt tæt på døren ud til toilettet det er sådan en, en klapdør og hver gang nogen kommer ud eller indfra så slår, slår døren i sådan et hut. klap nærmest som et der er spændt hårdt nok ud. Det er sådan hen under klokken 7, så de mindste børn er begyndt at blive styrlige, og der kommer vinder og frem, forældrene prøver at dyste dem ned. Det, det lyder som, som teaminer, der bliver spillet på. Det er Melodis, som jeg ikke har hørt i mange, mange år, fordi jeg, fordi jeg ikke har sejlet. Man kan huske huske Storbæltsfæren. Havde man den hej, hat klierne fra kaffekopperne? De er jo i fremskrivet fra kaffekopperne, hvor de er med kaffekopper til go. Så man jo ikke ville noget uden, uden den lyd jeg kan huske, at Tom Waits på et tidspunkt sagde det mest interessante tidspunkt, når han var inde i en klassisk koncert, det var, det var, når de stemte deres instrumenter. En disharmoni, der langsomt, men sikkert samler sig, som om en masse linjer, der bliver til en og det samme stedende. Og nu når jeg sidder her på færgen, så kommer til at tænke på det modsatte. Det er som om, at det hele startede roligt og harmonisk, og det er mere og mere vildt. Og der er en håndtjør, der går i gang ud på toilettet. Den lyder som et ustemt hele over. Den går der ikke så længe ind i haven. Færgen ligger i havn, og så skal vi videre, og så kan jeg så selv, selv vælge, hvad jeg skal høre i bilen. Men øh, lige nu, der hører jeg, jeg den her verden, der bliver leveret omkring os. Er det er okay? Den tomme væg indleder aftenens udsendelse af DJ Bredes program med sin reportage fra Molslinjen. Tak for din mange af den symfoni af lyde, der er på færgen. Velkommen til dig, der lytter til Didier Breds program i aften på P6 Beat. Her kommer en anden besked, vi har fået på vores telefonnummer 426 80 29. Der står, hej de Bred og Mixi. Det her bliver en virkelig lang sms går stadig og samler mod til at ringe ind. Er lidt i det melankolske hjørne i dag. Kom i den ombæring til at tænke på en gammel lad os kalde det en form for pennevend, som gik bort for et år og to dage siden. Jeg skal lige indskyde her, at vi fik den her besked i sidste uge. Så nu er det et år og ni dage siden. Beskeden fortæller Efter en hård og sej kamp imod kraft. Hans navn var Mas Niemann Jensen. Jeg kendte ham igennem det danske pladesamlermiljø, miljø hvis man kan kalde det det. Han var en superpassioneret pladesamler, der altid var klar på at snakke musik og dele ud af sin viden omkring de genre, han var mest passioneret omkring. Det drejede sig især om afghansk, iransk og pakistansk musik. Både populær musik fra før revolutionen i Afghanistan og Iran, men også klassisk musik fra de forskellige lande. Det smukke ved ham, det smukke ved, at han var så klar på musik fra de her lande, var, at det er lande, man kun hører dårlige ting om. Så for mig var det virkelig fedt, at han kunne være med til at give et andet indtryk. Han havde en virkelig sej YouTube-kanal, som hedder Light 20 der efter hans død desværre er blevet lukket, skråstræg frosset af YouTube, skråstræg Videomonkey. Han lagde nærmest alle de plader ud, han fandt fra rundt omkring i verden. Jeg vil gerne, hvis det er muligt, ønske et nummer med den afghanske kunstner Nashenas eller Gugush. Tak for et sindssygt øh, fedt program. Med venlig hilsen. Cummings. Tak for din besked, Cummings. Jeg har selv fundet, brugt, The Lights YouTube-kanal til at funde, finde en masse. Øh, overset dansk musik. Og er faktisk i gang med at forsøge at downloade alle videoerne, mens den blev lukket. Så for at mindes, øh, pladsamleren The Light 20, Mass Niemann Jensen, så kommer der først her øh, lytterønsket. Et komings uh, lytterønsker, Nashinas fra Afghanistan. Og så spiller jeg øh, derefter to sange, som jeg har fundet på The Light 20s kanal. Hvis du sidder derude og lytter til dit program og du også har betjent dig af The Light 20s meget nu, desværre ikke længere eksisterende, men meget omfangsrig YouTube-kanal og fundet noget musikalsk guld, som du synes, vi skal høre i aften, så øhm, ring eller skriv ind på telefonnummer 42 66 80 29. Her kommer Nashinas fra Afghanistan med sangen Your Sorrow Is Killing Me. <trykning> bar man legaara bar man legaara mam pezoodin lut pe na modi baqat nam modi In jafai sama, mahi manviya dil burda osn. lekin gauran roye tu di dum na hat beshni dum jonmarge betmer gar khunta pidum lekin gauran roye tu di dum na hat beshni man kun madara man kun madara azmat mir mai dil ruba ta bakay Injafayatama, mahe manviya silver the hot nagma. Rangam parida, adam hamida. Azuriat kører din du dide gør jeg banderida, rångemperida, adam Azuriat kører din du dide gør jeg banderida, manen der mådn, gør jeg dig Lækkert ne gaa rå ne rå, jeg tuder dumne harpe, skønnet Jun morge besmel, vi er til det brede program på B6B, vi til den øh, afghanske kunstner Maschinas. Af Senere skal vi snakke lidt om øh, noget vi snakker om her i programmet, nemlig objektiv bangers, men lige nu snakker vi om den danske pladesamler samler, Mas Jensen der havde kanalen Light 20, skal vi høre noget mm, Jeg ja, obscure dansk ungdomsmusik. Det er med. Vi har en ø, lytter igennem. Skal vi ø, stille vedkommende Ja, lad os prøve høre, den ja. er. sætter vores telefonmusik på. Du har ring til Didier Bådes program. Hvem er det? Ja, hej. Det er Tanje. Hvem er det? Det er Tanja. Tanje? Ja, hej. Hej Tanje. Velkommen til Didier Bådes program. Tak. Tak. Hej drenge. Jamen, øh, jeg ringer fordi, at øh, jeg har fundet Kisers nøgler. Du har fundet Kissers nøgler? Ja. Jeg har fandme fundet Kiss nøgler. De lå lukker i baglommen. På, Så, på dig øh, eller på kiser? Ja, på, på mig. Men, øh, men øh, jeg ringer. Det er fordi, jeg ringer ned fra. <laughs> jeg ringer ned fra Australien. Okay. Så det er lidt.. Øh, det er lidt problematisk, men jeg, jeg ringer til Kissa, hun er... Hun er kommet ind. Vi er gode venner. Jamen... Aha. Kan I... Altså, kan I huske? Ja, I lyder lidt, øh, Hvis vi lige skal I, bringe I godt, alle op, op to, øh, ud, up to speed, skal vi så lige få, øh, få afklaret, hvad det handler om? Ja, vil du ikke lige resumere lidt til de øh, lyttere, der muligvis ikke lyttede til... de brede program i sidste gang? Jo. jo. Jo, selvfølgelig. Jo. Jamen, jeg kommer lidt ind på højre her. Det er... Øh, det var Kiefer, min veninde, der, der ringede ind i sidste uge, og, og var simpelthen lidt, øh, lidt, lidt brokken over at have låst sig selv ude. Og efterlyst sine øh, sin nøgler, holdt sammen med et, øh, et øh, blåt elastikbånd. To, to nøgler tabt i... Var det København? Ja, København. Så, øh, men ja... Nej, jeg har ikke fundet, jeg har ikke fundet det har jeg ikke. Men, men, men det er rigtigt nok, jeg ringer fra ud, Jeg tror, jeg kunne men godt mærke, at du var en fedus for du. Jeg tror også, du har fået Kisser køn forkert, hvis jeg må tillade mig en vild antage øh, på baggrund af Kissers stemme. Ja, okay. Jamen det ved man jo ikke. Altså, det ved man jo ikke. Nej, det ved man øhm, ikke. Det var ellers en flot historie, det. hvis. Løglande skulle være rejst fra København til Australien. Ja, ja. Tanja, det får mig til ja, at tænke ja, ja. på, hvordan er spirituspriserne der, hvor du er? De er faktisk øh, rimelig høje. Okay. <laughs> så så det, er, det er egentlig sandt nok. Men øh, det forhindrer ikke øh, det ikke folk i at, at konsumere alligevel. Hvad det koster det, så, det, det når du får sit fyldt op med gin, og, eller cognac, og, eller rom? Og oh, et, helt, et helt liter krost det vil nok koste um, omkring en... Uh, pff, ja, det ved jeg ikke. 200 kr måske, eller sådan noget. Hold da op. Hvad laver det du i Australien? Hvorfor er du der? overhovedet der? Jamen, det er fordi, jeg fløjer ned for et, øh, på et arbejdsfise. Arbejds... Mm. Øh, arbej Working Holiday, som det hedder. Og, øh, og har det simpelthen øh, for fedt. Jeg øh, jeg blevet ansat i sådan et træfældningsfirma okay. Som retskæg øh, Og går, øh, går rundt og prøver at lære at håndtere en motorsav. Og øh, oh. Men nu er jeg så jeg, jeg, har fundet, nu er jeg landet et andet fedt job, hvor jeg skal jeg vil lige, jeg vil lige holde fyrtårn rundt omkring øh, Australiens kyst Så øh, det, bliver, det bliver ret vildt nu, jeg ved ikke, hvor meget af det her, I overhovedet tror på længere. Nu, nu kommer man jo ind med en, en, en fræk-historie. Og, øh, og så fortæller man alt muligt vildt bagefter. Så ved jeg ikke, hvor meget af det her, I overhovedet tror på. Du har jo skudt dig selv men, lidt øh... i foden med den start. Ja. Men, øh... Ja, men altså... Det, man må jo prøve et eller andet. Nogle gange, så skal, skal man prøve et eller andet. Det er sandheden, stå i vejen for en god historie. Hvad, hvad går du ud Nej. Hvorfor er du taget tør? Er det noget med at tjene penge, eller er du på eventyr? Eller hvad, hvad, ligesom, hvad er motiverne med den her Australiens rejse? Jamen, det er, det er eventyr, det er helt sikkert. Men penge skal der jo til. Men øhm, jeg har købt, en, øh, jeg har købt en, øh, en, et, en stor Mitsubishi, som jeg simpelthen er ved at, at udrække det at rejse hele Australien rundt i. Okay. Så, så jeg er ved at tjene penge til det. Hvad, det er, det er nogle søde mennesker. Hvad er klokken egentlig i Australien lige nu? Ja men den er. Den er faktisk. Øh, den er halv fire, eller hvad er det? 20 ja, minutter over tre. Og natten jeg eller nogle, øh, om eftermiddagen. Om natten. Om natten. Om natten. Om natten. Du er ja, sent ja. op eller tidligt oppe? Ja, ja, meget tidligt op. Jeg skal møde på arbejde her klokken, klokken 6. Men øhm, jeg tænkte, jeg blev simpelthen lige nødt til at. Og stå op og sige, at, øh, at jeg har faktisk snakket... Jeg har faktisk snakket med Kisse, og hun kom ind. Og øh, Og har det godt. Det er godt at vide, at vi har en spagsmager på den anden side af jordkødet, <laughs> til at, øh, at udfordre os lidt her. Øh, var det, det Tanja du hed? Ej. Ja, vi kan kalde mig også Tanja. Jeg tænkte, det var et passende navn. ossi Tanja, Okay. Ja. Skriver lige på Ej, listen så... over spagsmageret her. Ja, ja ej, jeg vil bare egentlig, og jeg vil egentlig også bare ringe og sige øh, tusind tak for et fedt program, jeg, jeg opdagede det her, da, da jeg ligesom hørte, at Kisser havde været igennem, og så har jeg faktisk øh, lyttet til, jer. Øh, bintede jeg på arbejde, når jeg går rundt med, med, med headphones i ørene og høre væren udover, og så har jeg egentlig bare hørt. Øh, jeg har en masse af jeres programmer, og jeg, jeg, jeg elsker det. Jeg synes, det, det er super fedt. Så håber du, vil ringe ind og fortælle lidt om, hvordan, hvordan din Australiens tur spænder af. Om et par Jamen uger, det, når det falder ind. Du kan også lægge en besked på 100%. telefonsvaren, hvis du vil. Det tænker jeg Det tænker jeg også på. Det er uh, Helt sikkert Send en besked i ny og Ja, det må og du så, gøre. Øhm, så hvis det var, at uh, det er muligt, så kunne jeg godt tænke mig at ønske et nummer. Ja, gør det. Øhm, jeg ved ikke med jer, men vi går ind i en, i, en, i en måned, der hedder oktober hernede. Øhm, eller oktober, som jeg plejer at kalde den. Ja. Øhm, og så øh, tænker jeg, om ikke det var muligt at få et øh, australsk nummer på banen med... Øh, med dem, der hedder King Stingray. King Stingray. Ja, og det nummer, de har lavet, som hedder Lupa. Og det er, det er simpelthen, det er sådan en, øh, en australsk gruppe med, med Aborigine øh, sanger mm. øhm, De kommer op fra Northern Territory, op fra Darwin-området. I det her nummer, der synger han faktisk på, på en aborigini-dialekt, der hedder Yulna. Og øh, Lupa, det skulle vist åbenbart være en, en mand, der blevet alt. Så lidt, lidt. Lidt trist, men det er jo også sådan lidt en tragisk folkehistorie, de har. Og, også tanja kan, kan jeg stille dig en lille opgave tilbage, så? Fordi ja, det er jo ja. en rigtig god introduktion, du giver til nummeret, men vi kan ikke, jeg kan ikke spille det lige nu, for jeg har ikke fundet det nu. Men hvis nu du lægger en besked på telefonsvaren, som om du var vært for programmet, og så skal du bare tale <går> hele vejen op til ligesom starten af King Stingray, fordi så kan du være den, der præsenterer nummeret, når jeg spiller det. Okay. Skal vi det sige, sige det? det? Jo. Øh, jeg prøver. Jeg laver en god en. Jeg skal nok gøre mit bedste for det, at det sætte det. Det er nemlig ret fedt. Det er nemlig ret fedt, fordi der, der er DJ Redoo med i. Ej, og det, det er, lide, det der er det super undervurderet rockmusik rock instrument, det ja. her. Nej, det kommer til at passe mega godt. Jeg har fundet en masse rockmusik med meget DJ Redoo. Vi skal høre om to uger, når det er rock rocktober i DJ Breders program. Ja. Ej, De er jeg ikke bange for lidt DJ Redoo i space-rocken, så det kommer med, altså. Ja, ja. Jamen, det er godt. Jamen, jeg prøver. Du prøver tusind tak for et godt program. Jamen godt selv år. tak du og god arbejdsdag. Ha' en god en. Tak fordi tak. du ringede. Tak fordi jeg, jeg kalder. Mig. Det var så let. Det var så let. Vi ses i skur. Hej. Spændende. En futusmær. <laughs> Nu kommer der et nummer for Ballerup Ny Skole, en plade, jeg opdagede inde på Mass Niemands YouTube-kanal, Der Light 20. Ballerup Ny Skole, nummeret hedder Jalousi. Jeg er på min veninde, for vi elsker den samme dreng, men han holder. Oh kærlighed og kammeratskab af Ballerup Ny Skole fra 1982. Den første plade, jeg, som det første jeg gjorde, der blev øh, vært for DJ Breds program på DR var at blive DR-diskoteket om at digitalisere den her plade, som jeg havde fundet på Mass Niemann Jensens YouTube-kanal der Light 20, en meget omfangsrig YouTube-kanal med mange øh, musikalske sjældenheder. Som vores lytter Cummings havde som sin musikalske pendeven. Programmet startede med en beretning fra Cummings om sin relation til The Light 20. Her kommer en anden sang, jeg har fundet på The Light 20s kanal, som desværre ikke eksisterer længere. Den slags kanaler forsvinder, når indehaveren går bort. Her kommer vores butik med sangen mand der gør ingenting. med sangen, mandag gør jeg ingenting. Og jeg har slet ikke fået sagt velkommen til dig, Mixi. Ja, hej. Hej, DJ. Mixi sidder og sørger for, øh, udover at være min ven og medvært, så sidder Mixi og sørger for, at øh, musikken er høj nok, opkaldet fra lytterne er høj nok, tingene bliver balanceret, når Mixi rører ved knapperne på mixeren der er øh, navnet Nøren. Det var en fed sang med vores butik. Jeg håbede sådan at den bare ville fortsætte i det der intro-stykke, hvor de sådan øh, rappede i kor over et et, øh, et hiphop beat nærmest. Jeg tror det er det musiklæreren kalder for øh, eller øh, kalder for en kanon, hvor børnene ynger sig, øver sig på at synge noget som ikke alle synger. Mm, men det var også en slags talesang jo. Mm. Du fik også sådan noget Næsten rap. Du lignede lidt en, der godt kunne tænke dig, at du havde din akai-sampler under armen, og lige kunne samle det der fede børne-hiphop. Ja, det er rigtigt. Det, det må vi håbe, at der er nogen, der gør. Uh, vi har lige hørt tre sange i træk i, til erindring om uh, pladsamleren Mass Niman Jensen, der havde en rigtig stor og rigtig spændende YouTube-kanal, der desværre ikke eksisterer længere. Hvis du lytter til dit de her program som podcast, så vil jeg bare minde om, at alle de emner, vi tager op her i DJI Breds program, de er fortløbende. Så hvis du ikke lytter live, men du gerne vil bidrage for eksempel, til samtalen om The Light 20's kanal. Du hører noget musik, du gerne vil reagere på. Eller du gerne vil tage et helt nyt emne op og foreslå et program, der handler om et eller andet bestemt. Så tager vi imod alle henvendelser på telefonnummer 42, 66, 80, 29. Der er en telefonsvare, du kan sende sms, og du kan komme igennem live. Eller du kan sende en e-mail til djabredesnabelag.dr.dk Så det er nogle af de muligheder, du kan, som de lyttere, du allerede har hørt fra her i DJ Breds program, bruger for at blive en del af lytternes anonyme sociale medier, nemlig DJ breds program her torsdag aften på P6Beat. Vi har tidligere haft op at vende et øh, tema, der handlede om Anne Lindes musik. Og da jeg researchede Anne Lindes store katalog, så faldt jeg over en plade, hun havde fra 2001, der hedder Jeg er Du. Som jeg godt nok synes virkede ret god, og som har sådan en spændende, lidt nuller øh, Madonna-lyd. Her kommer sangen Lykkelig fra Anne Lindes pladen Jeg og Du. som uh så -huh. Sangen lykkelig for pladen Jeg og Du fra 2001. Ja. En er helt klart at et besøg vær, hvis ikke du kender den i forvejen. Her kommer en plade fra 1973, som jeg opdagede denne her uge med gruppen Lavender Country. Som er kendt for at være den første country-plade fra 1973 med et helt åbenlyst homoerotisk motivkreds. Det er country med sangen I Can't Shake The Stranger Out of You. You are hotter than the Popcorn Dancing in The pan. Det er sgu en meget god, skorre, som til. Jeg er manger på danger. Jeg mm. slå manger op. Step up into my manger, det betyder sådan en drikketro, som dyrene har. Aha, ja helt klart. Hele den her plade lyder så på sådan en fed måde helt entydigt som noget, der kommer direkte ud af den virkelighed, den beskriver. Jeg fortryder, at jeg har den som Altså, det er, en det er nok krævet en vis mod i 1973 at lave homoerotisk musik, men først og fremmest er det jo bare musik. Men jeg vil gerne introducere den som, ja, at den, den har jo trods alt også den kontekst, at den besynger en romantisk virkelighed, som handler om en homoseksuel person, og det er også øh, en grund til at høre bladen, men der er flere andre, så... Øh Lavender Country med øh, deres debutplade fra 1973. Øh, den næste sang vi skal høre er en Jim O'Rourke sang, Mexi. Ja, fra en plade der hedder Yuruka, som er sådan en af de plader som jeg i hvert fald tit vender tilbage til, tror jeg. Som er øh, ja, måske ikke en yndlingsplade, men i hvert fald er blandt nogle af de bedre. Og så hørte der det igen nylig mens jeg sad i en bil på vej til Sverige. Øh, og min ven Jason spillede det. Han sagde, at han var blevet introduceret til det her nummer i 1999, hvor pladen udkom, hvor han lavede College Radio i Vermont. Her kommer Timothy Road med Ghost Ship inden af storm. But nothing makes me want to disappear is when someone Det skal med øh, i vores program om nummer med, med pedal-stil på os. Har vi ikke snakket om det, DJ? Jo, no. at vi skulle lave et tema-program. Det har kun, jeg faktisk kun med H sange om med lap og pædelstil. Hvis der er nogen af vores mange øh, vidne- eller sang med meget lange chicke Også det, det er også et godt tema. Hvis du kender til øhm, musik, hvor øh, det her øh, typiske øh, country-instrument, øh, pedal eller lapstil, indgår, hvor det spiller en prominent rolle, så hjælp til med at programsætte øh, den udsendelse af DJ Breds program, der handler om pedal- og lapstilmusik, og send din øh, forslag til musik til DJ Breds Den næste sang, vi skal høre, er øh, også en øh, sang, som jeg har taget med i dag. Det er en coverversion af et andet nummer, som... Eller... Det er en øh, Nummeret er oprindeligt skrevet af Lou Borges og Milton Nascimento, og er den første sang på den plade, der hedder Club da Esquina. Men øhm, her kommer den i en version med en kvartet som hedder Quartetto MC, og nummeret hedder Tutu que voce por ser. Du er herói, deres estrada Tudo o que você queria ser Sei um segredo Você tem medo. Só pensa agora em voltar falar fala mais na bota e Tudo que você queria ser sem medo. Não se lembra mais de mim. Você não quis deixar que eu falasse de tudo, tudo que você podia ser. I du kan se. Oh, la la la la la la lige kommet en sms om Jim la la la Men må jeg lige da jeg opdagede den her version, så, øh, så tænkte jeg, jeg nah, ved, om der er flere, der har lavet covers af den sang. Og så testede, øh, testede jeg den ind i Video Monkey. Og så fandt jeg en øh, video med det første, der dukkede op, tror jeg, var et klip med Pharrell og Kanye West, som sidder og hører den her sang. Præcis den her version, vi lige har hørt. Og, og virkelig flipper ud over, hvor fedt det er. Og man kan sige meget om Kanye West, men han har sådan en særlig måde at bevæge hovedet på, når han synes, at noget musik er fedt. Eller når han, når han selv laver beats, har jeg set på klip, som klip, øh, ja, hvor, man, hvor man virkelig kan mærke, at han, øh, han synes, at musikken er fed. Det, det kunne jeg bare rot, rot godt lide, det klip. Så det kan jeg anbefale, hvis man øh, vil se det. Hvordan finder man det klip? Man kan jeg jo søge på titlen på det her nummer, som sikkert kommer op på en trackliste, når vi er færdige med det her program. Øh, Tuduki Vose på Diaser. Med Quarteto m -t. Yes. Vi har fået en sms på programofonen. Telefonnummeret er 42 66 80 29, hvis du har lyst til at ringe eller skrive ind nu eller imellem programmerne. Peter skriver fra Fyn. Han skriver, tak fordi I spiller Jim O'Rourke. Eureka er også en af mine favoritskiver. Der er meget mere at hente fra det album. Vær at bemærke, at han senere blev medlem af Sonic Youth i en årrække, efter de havde lavet en EP sammen. Spil eventuelt Dirty Boots med Sonic Youth. Dansk Pedal med Margrethe Bjørklund. Hun har også lavet et par gode soloalbums, men også spillet med alle mulige kunstnere. Blandt andet været en fast del af Jack White's liveband. Underskrevet Peter Dejen. Fyn. Dejligt med en anbefaling af Pedal Steel og mere Dima Rock. Tak for din besked, Peter. Det vil jeg lige tjekke op på ved min næstkommende lejlighed. Jeg tror heller ikke, det er sidste gang, vi har hørt Dima Rook i det her program. Øhm... Um nu skal vi lige høre denne her sang fra 2008 Med gruppen Ivy. En sang, der hedder Disappointed. Så vil jeg glæde mig til i den kommende time af det Breds program. Så skal vi tage hul på denne her leg, vi har gang i. Der for tiden der hedder Jagten på en objektiv banger. Det er fra 2000, ikke fra 2001, Det er forkert. fra Nu lytter til Didier Breds program på B6Beat. Nu lytter til en sang, der hedder Disappointed, af konstant Ivy. Næste team, Objektiv Bangers. Vi har fået en sms på programmofonen, som har telefonnummer 42, 66, 80, 29. Jeg opfordrer alle, der har bare en lille smule lyst til at ringe ind og skrive ind til at ringe eller skrive ind. Vi har fået en besked, der står Kære", brevet og mixi. Jeg vil først lige høre, om I også tager imod de subjektive banger i programmet her til aften. Så har jeg nemlig en til jer. Jeg går og lytter til jer, mens jeg gør rent hos min mormor, og senere skal vi have fiskefileter. Jeg har varmet lidt op til klokken 19 med nogle afsnit fra januar, og her fik jeg inspiration fra lytterens slem dreng, som ønskede et nummer med Ella Lung. Det kunne jeg også godt tænke mig at høre, Glad Smiley. Det skal være nummeret Leave Me Alone Sometimes, som udover at være en passende tune, faktisk passer til hele året og alle des moods. Tak for superprogram, øh, Udobstegn. Kærlig hilsen. Den bløde snesborg øh, ønsker går i opfyldelse, i hvert fald her i DJ Breads program. Eneste du skal gøre er at bede om det. Her kommer Live Me Alone uh, sometimes med Eli Lung på opfordring af den bløde snesborg. Eller lågen med sangen Live mere Alone Sometimes Et lytterønske fra den bløde Snisbo 40 sekunder kommer Radioavisen Efter Radioavisen Så tager vi endnu en omgang af en meget alvorlig leg Vi har gang i her i de der program, Nemlig Jagten på Det vi kalder den objektive banger Og objektiv banger det er den sang, som ingen på jorden har noget som helst imod overhovedet. Altså, det er lige præcis den stykke musik, som alle er enige om. Det her er god musik. Det er næste time af det Breds program. Nu kommer Radioavisen. Milliarder er på vej til danskerne, der er ved at kløjs i de stigende varmeregninger. Lavere eller afgift ekstra penge til børnefamilierne og en mulighed for, at både private og virksomheder kan udsætte ekstraregningerne på elgas og fjernvarme og vente med at betale dem til senere. Det er nogle af initiativerne i et udkast til en aftale, som politikerne på Christiansborg, ifølge DR's kilder, er tæt på at få handlet på plads i aften. Der er næsten dødt løb mellem rød og blå blok op til det folketingsvalg, der formentlig kommer snart. en meningsmåling, som opinion har lavet for DR og altinget, for regeringen og støttepartierne 84 mandater, de borgerlige partier 85. Altså bare et mandatsforskel. For en måned siden var afstanden mellem de to blokke op på seks mandater. Vi står over for en regulær gyser, siger politisk analytiker Pia Glud -Mungsgaard. Og for partierne, der handler det om at få trukket stemmer hen over midten, fordi det er de danskere, der kan flyttes fra den ene blok til den anden, der kommer til at afgøre valget. Og her kan Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne få en vigtig rolle. Meget tyder på, at hun kan trække stemmer hen over midten, og måske er hun den største fjenden for Mette Frederiksen lige nu. Og landets tidligere statsminister, Lars Løkke Asmussen, kan med sit parti Moderaterne få en nøglerolle. I denne her måling, der står han til at få de afgørende mandater, som kan pege på enten en blå eller en rød statsminister. Og det er jo præcis den drømmeposition, som han arbejder for at få. Du kan se mere om meningsmålingen på vores hjemmeside, DRDK. Om tre kvarter kan det danske fodboldlandshold end, med, end som vindere af deres gruppe i Nations League. Men det kræver en sejr over Kroatien i Zagreb. Og sidst de to hold mødtes i sommer, vandt kroaterne 0-1 i parken. Og den danske landstræner Kasper Julman har forud for kampen sagt, at Kroatien er et verdensklassehold. Men kroaterne har også stor respekt for det danske hold, siger DR's fodboldkommentator Andreas Kravl. For Danmark har jo heller ikke tabt så mange fodboldkampe, og Luka Modric, en af de verdensklassespillere for Real Madrid, han sagde faktisk i går på det kroatiske pressemøde, at han vurderede Danmark til at være i dag Europas tre bedste hold. Så man kan sige, at respekten går også den anden vej. Vinderen af gruppen kvalificerer sig til slutspillet i Nations League, hvor de fire gruppevindere mødes og spiller om trofæet. Og selvom Danmark ikke vinder i aften, betyder det ikke, at vi glipper førstepladsen, siger Andreas Kravl. I så ligger Danmark stadigvæk nummer et i, i puljen, og så er der en kamp mod Frankrig, der bliver en helt fantastisk finale øh, søndag aften i parken, hvor Danmark har hjemmebane mod de forsvarende verdensmestre. Så, så uregjort er det absolut brugbart, men hvis Kroatien vinder, ja, så er det dem, der har særgeretten i forhold til at tage øh, førstepladsen kampen kan høres på P2445. Det bliver tørvejr for det meste og ned til mellem 3 og 10 grader i nat. Det var Radiovisen med Nina Høsberg. Okay, det var Radiovisen. Velkommen tilbage til DJ Breds program. I denne her time af DJ Breds program fortsætter vi vores jagt på det, vi kalder den objektive banger. Det er jo alt musiknydelse, må til at være... Subjektiv, hvad er godt, hvad er skidt Det giver ikke nogen mening at, at diskutere det Det er jo subjektivt Og så alligevel Er der en lille bitte lille lille bitte Promille af den samlede Globale musikskat Som hæver sig over alle disse domme Og hvor man bare selv den Mest forbitrede Skeftigere, der hader alt For at give sig og sige Den her sang har jeg ikke noget imod det er den sang, vi er på jagt efter. Det er det, vi kalder den objektive banger. Her i DJ Breds program. Og vi har jo rigtig mange øh, lyttere i DJ Breds program, og mange af dem har, har indsendt bud på, hvad de mener kunne være en objektiv banger. Så nu vil jeg gerne præsentere i hvert fald seks kandidater på til objektiv banger, der er modtaget i ugens løb. Hvis du sidder derude og lytter til DJ Breds program, og tænker, jeg ved, jeg ved præcis, at denne her sang, det må være en objektiv banger, og du vil gerne have den en tur gennem vores objektiv banger-scanner her i DJ Breds program, så er det eneste, du skal gøre, er at sende en sms-besked her og nu, til telefon nummer 42 66 80, 29. Du kan også ringe ind, så tager vi telefonopkaldene imellem nummerne, Og så ser vi, hvor mange numre vi får igennem scanneren. Og scanneren den fungerer ved, at alle, der lytter til dine program er en del af scanneren. Fordi du har to ører, du har en hjerne og et hjerte, og du har nogle hofter. Og du kan bevæge dig til musikken, du kan være med til at afgøre, om det er en objektiv banger. Et enkelt lille hår i suppen, for en hvilken som helst af disse sange, vil være nok til at pille dem ned fra banger-olympen. Så hvis du gerne vil kommentere det kommende musikudvalg af objektive bangers, af kandidater til objektive bangers, så vil jeg også meget gerne høre fra dig på telefonnummer 4266. Det, du synes er godt, årsager til, at du ikke synes, det er en objektiv banger, eller simpelthen bare en neutral tilkendegivelse om sangen. Det hele er velkommen. Velkommen til objektive bangers i Didier breds program. Her kommer en telefonsvarerbesked, der er kommet i løbet af ugen på telefonnummer 42 66 80 29. Den er fra Mr. Ten. Hej, Didier og uh, Meksi. Tak for et uh, fantastisk program. Det er Mr. Ten her. Jeg er uh, en fast lytter af jeres fantastiske program. Kom i tanke om uh, både et godt råd og måske måske et, øh, en kandidat til øh, en objektiv øh, banker Og det kommer jeg tilbage til. Først så øh, grundsager jeg lige at ringe ind, det er, fordi, jeg synes, det er et, et råd, som jeg har brugt rigtig tit. Og øh, hvorfor det er det et råd? Det er fordi, at øh, det er et, jeg har fået både af banket Red Vershalla og min mor. Og øh, kort og godt, så går det på, at øh, man skal huske at drikke vand masser af vand. Og det er det har jeg brugt tit i alle mulige hentinger og situationer. Alt fra en, en varm sommerdag til en sauna-tur efter at have hoppet i Bølgen blå, til Roskilde Festival og ellers bare sidde derhjemme og hygge lidt i sofaen med et uh, godt glas vand. Så uh, det synes jeg at andre også skal huske. Husk at uh, drikke vand. Og øh, tilbage til sådan øh, mulige opsøgningsbænger. Vi har jo været øh, vidt omkring i verden øh, med de forslag, der er kommet ind til opsøgningsbænger. Så synes jeg godt, at vi lige skal kigge lidt ind øh, indad øh, og tilbage til, til det gode øh, Danmark. Og øh, jeg havde godt lige at smide øh, Reddit Shavas Tjekno party. Et i, øh, i øh, den offensive banger, øh, skaller, at se, at jeg ved, hvad den siger til sådan en. Jeg tror, musikken stopper, og så sker det bare ikke, og det synes jeg egentlig bare er for sejt. Jeg tror, musikken stopper, og så sker det bare ikke, og det synes jeg egentlig bare er for sejt. Så er brunet? heller i blå Og hvis du absolut skal Så tag en halt Igen Hvad brunet? Hvad er i med, altså brune, hellere, blå Og hvis du absolut skal Så tag en halt. This is the A fantasy. First, we'll see you also driven. I First, we'll see you also First, we'll see you also Er det bare herfor, at siger det, fordi så man ikke i tvivl? Helt sikkert. Har du en? Båd? Abroad Musiken stopper, og så sker det alligevel. Og Hukker du synes, det er bare for sejt. Hukker det ej? Hvad er der flere magic-geeks? Min ven, Kai, tog 24 trips. De andre, de siger. Det er for mig at Teknoparty Det Red for mig at bruge! Det er for mig at bruge! andet er for mig at banger Det er for mig at bruge! Og viskvinden skriver, jeg tænkte på, om ikke Spooky Wookie med Andy kunne være mere end bare en subjektiv banger. M måske en objektiv. Underskrevet. Kærlig hilsen. Viskvinden. Jeg kommer Spooky Wookie med kunstneren Andy. Så Andy med I til sidst. banger fungerer ved, at øh, lytterne giver til kende på telefonnummer 42, 66, 80, 29, enten at ringe ind, eller sende en sms, om vi mener, at Spooky, woogie, spooky, spooky, spooky, med Andy er en op til om der skal være en lille hår i sumpen, Skal du Kroatien kl. kvart i aften? Det er der mange, der glæder sig til at se. Skal du se landskapet, Jeg vokal, vokal den her. Ude på en objektiv banger fra den, du kalder sig, den søde kalf. Den er med Usha Utup. Og den hedder Mein Guld Badon. Oh. Er det en objektiv banger? Hvis du vil have din kandidat til en objektiv banger Hvis du vil have din kandidat til en objektiv banger lagt i banger-scanneren, så skriv eller ring ind på telefonnummer 42 66 80 29. til pås på program på på 6 Beats. Ah, ah, -pe ye Beautiful, -sundaram Mira, mera ye saath phir kahan haseen ye raah ye paath phir kahan tera mera ye saath phir Tak. Jeg tror, at vi ikke siger Nej, hvad tror du? <laughs> jeg tror, at, jeg tror, at, at mange af lytterne, selvom de med deres sanser og deres dømmekraft og deres ører og deres hjerte indgår som en integreret del af bangerskannerens apparatur, så tror jeg, der er mange, der ikke føler sig helt klædt på, helt uddannet nok til at håndtere objektivitetens dynamitstænger. Og det er derfor, vi ikke får flere skudsmål af de forskellige bangerkandidater ind på telefonnummer 42, 66, 80, Du tænker, at øh, lytterne er øh, tilbageholdende med at blande sig? Ja. ja prøver at se, at jeg sidder og om, hvordan det kan være. Men det kan jo også godt være, at de bare synes, at de øh, kandidater, vi har hørt indtil nu, bare er mega gode. Så alle er bare enige i, at vi sidder i objektivitetens jernbur og bare spytter banger ud her i aften på 6 beat. Det er da meget muligt. Det synes jeg, vi skal fejre ved at skrue rigtig, rigtig højt op på de sidste 50 sekunder. mine gul badan hukusha utu. Det gør jeg. Okay, her kommer en nummer til banger-scanneren fra Olivia, som øh, er med, at vi kunne se. Nummeret hedder T-Voy House Mix Version. Uh, Mixi, gå op. Hørte du det der stereo-mambo, der kom? Nu kommer Håber altså lige, kommer igen. Abitiv bange! Telefonnummer 42 66 80 Oye mami, llenémonos de Si cocinas, como caminas, me como hasta el pegado Yo no quiero amarte, solo quiero tu amistad Aventuras con mucho sabor, tú eres crema que quita el picor Yo no quiero saber que es amor, amiguitos íntimos es Si fuera capitán, tomaría la ruta de tu pies Oficial. Te voy a tomar Te voy a enseñar y esto es así, besito por acá y besito por aquí, un montón de caricias, un mm, que nace la rama poliseca soy el go go vice, te de la idea. Ahí, ahí. Es creada por el VICONC formar una fiesta solo para ambos poniendo canciones que tengan te di tan pico yo no quiero saber que es amor amiguitos íntimos si fuera capitán tomaría la ruta de tu piel. te voy a tomarte voy a besar te voy a apretar te voy a tomarte voy a besar te voy a apretar te voy a tomarte voy a besar te voy a apretar te voy a tomarte voy a besar te voy a apretar A, alejar, Te voy a tomar, Que toma me besa me lleva yeah. uh -huh. Ajá Te Voy a tu mar Sin tu cariñito mi vida es artificial Te voy a tu No intentes parar, disfrute mis brazos Imagínate que esto es un lazo de amor indirecto Amor defectuoso De la manera de un swing sabroso hay que parte del fondo del gusto que siento por ti det er virkelig en oplevelse at høre den her sang i hovedtelefoner. Der er stor del af blæserne og vokalen, de flytter bare rundt som sådan nogle nisser i, fra højre til venstre hele tiden. Det er en, set, en stærk stærk oplevelse. Tilbagelænet partymusik, for at vi kunne se. Kun i musikkens verden er tilbagelænet partymusik ikke noget selvmodsigende udsavn. Okay, der er nogen, der har gredet knoglen og for at ringe ind til det. Banger scanner centralen her i DJ Breds program. Lad os prøve at finde ud af, hvem det er. Ja, du har ringet til DJ Breds program. Hvem er det? Hej, det, det er fagchefen, der ringer. Hej, fagchefen. Tidligere Ej, bravo, kendt som hej, den hej. norske ballademager. Ja, det er mit, uh, mit eksnavn, du giver der. Ja, undskyld. Det er dit uh, dit name. Mit deadname, præcis. Hvad er du på Nå, hjerte så i jeg Hvad siger du? Nej, jeg øh, Jeg ville bare ringe ind og komme med et bud på en opvægtig banker. Ja, men lad os høre. Jeg synes, øh, jeg synes... ikke. Altså, nu har jeg ikke hørt det hele. Sorry, jeg går lige rundt her i gaden med øjneheden. Uh, børn, der ligger der på forbi. Øhm, men øh, Altså, jeg har kun noget at høre de tre sidste numre mm. Og øh, Altså, jeg har ikke sådan noget åndt at sige om dem, men øh, Jeg er ikke bangers i min bog, synes jeg. Jeg vil sige, jeg har det lidt på samme måde som fagchefen, altså. Ja. Øh, at øh, Ja, jeg har heller ikke noget imod. Så på den måde er de objektive. Men er det bangers? Det... De, det, de mangler det, det, sådan... Det den, øh, lidt i vinden, synes jeg. Ja. Det er lidt for tilbagelænet øh, til min smag, i hvert fald. Præcis. Jeg har ligesom ikke den der bangerfaktor. Ej, sorry. det er, Så går jagten videre på den, den objektive banger. Øh, lad os høre, ja. hvad du har i, øh, i kammeret til os, fagschef. Nej. Jeg vil gerne høre det nummer af Eko Roosevelt, der hedder Ember. Ja. Så er lidt svær. Måske skæv den for Nej, men det kender jeg godt, det nummer. Det tror jeg, jeg har i forvejen. Ja. God, godt, godt, godt. Nå, men så går til at høre det. Så kan vi have en dejlig øh, udsendelse indtil videre. Undskyld, hvad var det? Var det en... Tondohomar, du ville høre? Ja, det er rigtigt. Okay. Den, er, den ligger her i toastmaskinen. Smur det ind i os. Nej. Jeg ved, øh, have den op. Jeg ser, om vi kan nå det. Der er andre end dig, der har stillet sig i kø ved... ...bringerscanneren. Lidt, lidt tidligere fagshed, men... Øh, hvis ikke vi når det i no, den her okay. uge, så bliver det måske næste uge. Ja, du hørt høre mig lidt med næste uge også. Ja. Så er du vi ind i det her dejlige lille sociale pyramidespil, der hedder DJ Brad's program på B6 b Det er dejligt. Tak ja, fordi den, du ringede øh, fra Osher. Et gang program. Helt sikkert. Ja. Vi ses i drink. Det gør vi. Hej. Hej, hej. Den næste kandidat til bangerskanneren bliver indledt af følgende SMS, der står hej DJ og Mixy. Jeg har svært ved at tænke, at denne her ikke er objektiv banger, og jeg forklarer gerne, hvorfor. Portugisisk har jeg for nylig lært af det mest sexede sprog, der findes. Hvordan har du lært det? Det kan jeg godt høre lidt om. Nå, derudover går den både op og ned i tempo, hvilket hjælper dansen. Den hedder E Preciso da um Cheito meu Amigo med Erasmus Carlos. Kan sådan blondie? Her kommer den, blondie. Tak for dit bud på en... En kandidat til en objektiv banger. Intenta Blondie, telefonnummer 426-8029. Erasmus Carlos. Jeg er kommet Longe langt. Jeg er viaget for så langt. Og på min Obstáculos na estrada Mas, enfim, aqui estou Mas estou envergonhado Com as coisas que eu vi Mas não vou ficar calado No conforto acomodado Como tantos por aí É preciso dar um jeito, meu amigo É preciso dar um jeito, meu amigo Om to uger går vi ind i den måned, der her på 6 beats hedder oktober måned. I DJ de Breds program skal vi undersøge fænomenet Space Rock. Vi skal undersøge øh, rockens væsen, der hvor den bevæger sig lidt ind på den elektroniske musiksteaterie mig til at undersøge sammen med dig der lytter til dit de Breds program på B6 Beat. me dar um amigo. dar meu amigo. Dançar não adianta Quando a gente se levanta Quanta coisa aconteceu É preciso dar um jeito, meu amigo Behind me. Igen. Skal vi uh, prøve at stille uh, vedkommende ind? Ja, lad os høre det. Du har ringet til uh, dit program. Hvem er det? Det er jeg Trine. Hej Trine. Velkommen tilbage, og tak for sidst. <laughs> ja, og selv tak. Det var hyggeligt, for den anden Ja. <laughs> øhm, øh, det er fordi, jeg har faktisk været lidt i tvivl om, hvad det der banger... Hvad øh, genre det egentlig var i. No. Uh, jeg tror faktisk... Uh, det ved jeg ikke. Jeg har prøvet at undersøge det sådan lidt, hvad det hedder, og hvad, hvad, hvad det går ud på ensaget. Øhm... Uh, men fordi vi mu musikgenre, vi kører i, det sådan noget meget specielt musik. Altså, tænker du på det musik, vi spiller her i dit uh, bredes program? Ja, lige præcis. Lige præcis. Det er ikke, noget man har hørt før, i hvert fald. Det går måske lidt an på, hvor man opholder sig, sig dagligt. <laughs> Jamen det, det, det ja men det er jo helt ja. før. <laughs> men, men altså, jeg, jeg synes jo, det er sjovt jo. Jeg, altså, jeg synes jo, det er sjovt at høre sådan noget... Mm. Jeg, er I hvert fald meget anderledes, som fik, jo. Det er fedt, du er med, øhm. Du har tit ringet ind, og det har altid været hyggeligt og sjovt, synes okay. jeg. <laughs> Jamen, det synes jeg også, jo. Jeg kan yep. ikke lade være med at lytte med. Jeg synes, at det... Og det er også fordi, det er sådan lidt anderledes, så det kan jeg godt lide, jo. Men du siger, at måske har vi ikke helt forklaret. Måske har, vi, har, været lidt, har det virket lidt indforstået med, hvad det betyder, det her med bangers. Ja, måske lidt. Altså, så min forståelse er det, at det bare er en lidt... Det er noget ungt slang for sådan, ligesom en rigtig god sang. Og det kan dermed være en sang i en hvilken som helst genre. Okay. Øh. Ja. Ja, sådan forstår jeg det også, tror jeg. Jeg synes, okay. det sidste nummer, vi hørte hørt her, det, det havde for mig noget noget virkelig fedt over sig, altså det var sådan lidt mere langsom, cool banger, måske. Men, øh, men man kunne også høre, at musikerne var meget entusiastiske om at... Så spillede han løs på bassen, og så blev der virkelig tæsket på bækkenet, selvom at det gik meget langsomt. Så yeah. det, det, synes jeg, bare ret fedt i hvert fald. Okay. Øhm, sidste, sidste uge, der øh, bedte jeg om hende der Sofie Tucker mm. med Good Time Girl. Den, synes jeg, er en virkelig fed danse. Altså, der har jeg lyst til at gå ud på dansegulvet og danse, Okay. Øh, men fordi jeg blev sådan lidt i tvivl, og så tænker jeg... Men den har I måske hørt alle sammen? Så tænker jeg, okay, men der er ham her, Bob Dilger fra Pink Floyd, der har været med i filmen, der faktisk har lavet en, øh, en CD, der hedder The Happy Club. Hvad siger du? Det er en fra Pink Floyd, der har været med i, i hvad? Ja, i filmen Pink Floyd. Okay. Bob Zilkoff. Bob... Hvad fanden Tror der? jeg nok, han hedder. Nå, no, Bob Geldof. Bob ja, ja, tak. Og der er også ham, der de der Live Aid-koncerter. Ja, men han har lavet sådan der CD, der hedder The Happy Club. Og jeg tror måske, han har brug for at lave The Happy Club. Det lyder det sådan. Hvad, <laughs> hvad sker der på den CD? Jamen øh, Det er sådan lidt... Øh, lidt spice-musik. Øhm, men der er en af dem, der hedder, øh... Club. Og det er også sådan lidt spøjt, så jeg tænker, jamen, Det passer måske meget godt til det der, sådan lidt... Out of, øh, Som folk ikke har hørt før. Men øh, Det synes jeg at vi skal give et skud, øh, Også bare så, øh, Så der ikke kommer til at være en generationskløft i forhold til, hvem der kan bestemme, hvad ordet banger betyder. Fordi det er jo bare... Noget, der betyder... En rigtig god sang, tror jeg, man kan sige. Ja. Ja. Øhm, og så bliver jeg nødt til lige at øh, lave en lille ting, fordi vi var inde i går og Det er ikke reklame i... på et eller andet kosttilskud, vel? Fordi vi må ikke reklamere på Danmark, så Nej. har du? Nej. Okay. Kosttilskud. <laughs> Nej, det er jo bare, hvis du skulle ikke til at tale om din nabos hundeforsørsalon eller sådan noget. vi var inde og høre Katinka i går. Okay. Øhm, I stod hedder ikke faktisk. Øhm, og Hvem er Katinka? Hun... Katinka? Det, det er vist en signer. Den sanger? Ja. Okay. Ja. Hun, er rigtig, hun Hun, hun ej, men hun er også rigtig fed. Okay. Øh, det, det, det kan du selv høre til. Øh, men øh, hun sagde øh, faktisk, at på et tidspunkt sagde hun, kender I ikke det der med, at man har den følelse af, at alle synes, man er for meget? Ja. Og det har vel rigtig mange af os, der har jo den følelse nogle gange, ikke? Og altså, jeg har den nok også specielt, men... Og så siger hun så... Men jeg tror simpelthen, at det er fordi, at de er for lidt. Tror du det? Jeg, ja. jeg tror, du kan tænke, gil? Men kunne der ikke <laughs> være nogen... Fordi Trine, du har før ringet ind, og så fortalte du en historie, som jeg har... Øh, som jeg har prøvet sådan at forestille mig siden, som er, når du er nede på Ibsens på Køgehavn, ikke? Mm. Og du øh, og der er live musik nede på det her lille værtshus spillested på Ibsens, og du synes folk skal satme med komme op og stole, når de skal op og danse ikke? og det det ja, er jo sådan det, jo se, en de og Jamen, det er en gæstus til hele lokalet, at du mener noget rigtig kærligt med det det er helt klart mit indtryk men der kan jo også det er jo sådan en situation hvor hvor folk måske er lidt opdelt i to leger. Om de har nok i at sidde og vippe lidt med foden. Eller om de synes, okay det er fint, der kommer Trine. Nu får hun mig lige op i det røde felt, hvor jeg har brug for at være. Det kan jo godt være, <laughs> at der er nogen, der... Altså begge dele kan jo godt være sandeligt efter, alt efter hvem man er, tror jeg. Ja, og jeg prøver jo også på at acceptere det jo. Fordi vi er jo forskellige jo. Hmm. Øhm, men det er bare fordi, at den følelse, som jeg har... Når jeg giver slip og bare ligeglad og danser... Den følelse... Vi vil jo bare gerne have, andre også har, ikke? Hmm. Det kan jeg virkelig godt forstå. Det, det, okay. det kan jeg godt genkende. At man har lyst til ligesom at dele det med nogen, eller at, at andre også skal være med i den følelse. Lige præcis. Ja. Så det, jeg tror bare, det er det sådan ordret. Sådan hmm. hvis man skal forklare det med ord. <laughs> Men nu, spiller de, nu er det jo først til næste sommer, at de åbner op for koncerter på isen igen. Nå okay, det, var, det er først til foråret. Ja, men det er fordi, det er uden dørs, jo. Nå, klart. Selvfølgelig. Ja, ja. så er sæsonen ja, ja, slut. Ja. Yes. Ja. <laughs> så må man danse indenfor. Ja, ja, men det, det gør vi bestemt også. Nu kommer der jo Bluesfestival på teaterbygningen. Hold kæft, for fedt. Hvem spiller? Alle mulige, jo. Sidst, <laughs> det, det er fra kl. 12 til kl. 6, så det er... 6, de Blues lige... på dansebøderne. Hvornår er det? og oh. Sidst i... Det er, jeg tror, det er omkring den 30. oktober. Okay. Bluesfestival. Hvor sagde du? I Køge, på teaterbygningen. Okay. Det kan man lige prøve at tjekke ud, hvis man gerne vil øh, høre noget. Ja, blues det er virkelig fedt. Yes. Blues med B. Blues! Med Big B. Det var dejligt <laughs> at høre fra dig igen i aften Trine. Vi prøver lige at ja. tjekke det der Bob Geldorf Happy Club ud, øh, Trine. Ja, og så kan du øh, tage det som et tegn på, at du skal ringe ind med det samme, hvis jeg spiller det, ikke? Jo. Øh, og ellers kan du bare ringe ind, som det, øh, som det passer dig. Men det gør du i forvejen. På det punkt, jeg ikke vil købe Ja, ja. Jeg, jeg lytter til jer hvert år, så, så jeg synes, cykle. er øh, Skønt at høre fra dig, Trine. Ja, bedt, tak skal du have, Trine. Ha' det så godt som muligt, så er. vi snakkes ja, igen. Og i lige måde, pas godt på jer selv. Tak. Tak. Hej. <laughs> yes. Hej. Den næste kandidat til en objektiv banger bliver introduceret af denne sms, der står kært i brev. Jeg vil gerne ønske et nummer, jeg samtidig vil mene kvalificeret til at kunne blive kaldt en objektiv banger. Jeg vil gerne dedikere nummeret til min gode ven, Willy, der lige har flyttet til Kolding for at du studere lyddesign. Det var ham, der viste mig nummeret, da vi kørte hjem fra Fanø, hvor vores band havde indspillet EP i musikkens hus. Vi var efter oprydningen blevet inviteret til studentergilde hos naboen, hvilket endte med at blive ret sent. Så vi var temmelig trætte på køreturen hjem dagen efter med vores gode ven og kameramand Emil bag rattet. Og ligesom vi havde købt en sharebox hos Burger Monkey, satte Willy denne her sang på, som er så fuld af god energi, at den kan fjerne selv de værste tømmermænd. Sangen er M'sawawa med Buanga Kanani. Håber du har det godt, Vili? Knus fra Malte. Så er en børnerapper fra Sydafrika. Yes, yes, yes, yes! <trykning> <man spørger> <trykning> Der er mod i en sang men så placerer den sådan helt omme bag ved alle de andre instrumenter altså. så at, at der skal være plads til en guitar solo men der er ikke rigtig plads til det men vi tager den med alligevel ja. så lige lægger den omme bagved jeg kan også godt lide det proppede mix det synes jeg var overskuds øh, aktivt ja øh, bes, bestemt øh, for mig i hvert fald tæt på tæt på en objektiv banger wow med Buwunga kanani det fik i hvert fald meget godt humør fedt at høre Bixi for at hjælpe os med at illustrere den her på engel. vi også kom frem til, da Trine ringede ind med, at øh, der ikke er nogen genremæssige, lydmæssige grænser for, hvad der kan kaldes en banger, så har vi fået en besked fra øh, øh, Wilda, der skriver, Kære det der program. Mit forslag til en objektiv banger af ostesangen for Skatteøen. Hvis min hund var landet på en øde ø og kunne ønske sig alt i verden, ville den vælge ost. Øh. Underskrevet vilda. Så her kommer øh, ostesangen med Sebastian. Er det, hvad man vil kalde tilhørende? Det er meget en meget lille gruppe af musik, der er objektiv bangers. Jeg kan godt forestille mig nogen i verden, der har et land imod det, som sagt. Tror, jeg tror, jeg, det bliver for uhyggeligt, hvis det her er en objektiv banger. Så tør jeg ikke længere leve i den her verden. Hvis det her er, ja, så bliver verden for uhyggelig tror jeg, for mig. Men uh, DJ, du har jo også selv en stemme. Ja, okay, men jeg tror, ja, tak for budet, men jeg, jeg, jeg tror, at det, det kan så ikke være en objektiv banger, den her ostesang, tror jeg. Det kan være en subjektiv banger, måske. Okay, tak for dit bud, Vilde. Jeg håber, din hund finder en masse øh, lækker ost, den kan spise. Her kommer... Øh, kan I huske, at fagchefen der ringede lige ind for Oslo lige før? Øh, Fagschefen foreslog øh, denne her sang med, med Iko Roosevelt fra... kan I huske, han er fra Nigeria eller Tanzania med Tondohu Mba. vi er bud på en objektiv banger. Det der ind med, med bud. Spændende, spændende bud på objektiv banger. Så jeg glæder mig til at... Sejkl ud i den uge, der går indtil vi er tilbage på næste torsdag. Ua, base, score, uh. Snærle skriver ind. Snærle skriver, at Mzawawa er en kæmpe optur. Man kunne godt være med på, at den er en objektiv banger. Så er det sagt! Underskridt Snærle. Jeg må gå bag, SMS-besked fra vores lytter Løjtnanten der skriver Kære DJ Brød, tak for det næsten altid aktuelt og altid relevant program Jeg er i Nordafrika for at besøge sommerfuglen Skud hilse dig og Mixi fra hende Til Cummings, det var den lytter, der indledte programmet med en SMS om The Light 20-pladsamleren, Mads Niemann Jensen Din besked og hilsen gik rent ind, dejligt du delte Du bliver nok aldrig klar til at ringe ind det er som et skriber skrækplads, der man aldrig er reddet til at røve af. Og selvom det nok kommer til at lyde dårligt, når du hører det igen, lyder det altid skønt i hænderne på mixig og bredde. Sommerfuglen har et musikønske Marcel Khalife med nummeret Rita. Kærlig hilsen fra Løgnatten og Sommerfuglen nede i Sydbog. Michael Roosevelt med Tondohum var fagchefens bud på en objektiv banger. Og det var de... Åh, oh, hvor lyder det går? Mixi-spor. Ja, vi når ikke flere objektivbanger banger i den her udsendelse af de der brede sporavn. tilbage er det vist bare at sige tak. til det netværk af mennesker, der indgår i det, vi kalder bangerscanneren, i det, vi kalder lytterskaren her i Didier de program. Lyttere, der uge efter uge låner deres stemmer og er med til, at gøre til det her til et kollektivt radioeksperiment. I denne uge har vi hørt fra den tomme væg, som indlægger programmet med sin reportage fra Månsfærgen. Vi har hørt en sms fra Cummings, der handlede om Mass Niman Jensen. Vi har hørt fra Mister Ten. Viskvinden, den søde kalv, Olivia, Blondie, Martin fra Aarhus. Ja, vi er vi nødt til kan spille dit bangerbud, Martin fra Aarhus? Malte. Den bløde snesburv. Og vores nye bekendtskab. Ossi Tanja, Spasmageren, der ringede ind fra Australien for... lade som om, han havde fundet øh, kissersnøgler. Ja, hvad giver I? Så har vi hørt fra Peter Dein. Fra Fyn, og vi har hørt fra løjtnanten og Sommerfuglen. Øh... Sommerfugle, dit. Musikønske er 10 minutter langt, så det var lidt svært lige at passe ind her i aftens udsendelse. Og tak til fagchefen. Og tak til Trine. Måske nok den person, der mest trofast ringer ind til de der program og fortæller om sine tanker og sit liv. Det der med at være lidt for meget... Den følelse kender jeg faktisk også godt, Særlig, når jeg tænker på, hvordan jeg var for 5 år siden uh. Rigtig råb og skrige. I baggrunden har det været en fløjte 2000. George Samfirs version af Arbas. Thank you for the music. Så er der lige et landet eller andet minut tilbage ind til det radioavis. Ja, hvad skal vi nu finde på? Har du noget... Øh jeg dig lige det her. I bagnen? Ej, ah, ja. I næste uge, nu tror jeg lige, vi tager de sidste bangere. De sidste kandidater til objektive bangers. Og så ja, det er det der altid stopper, kan man sige. Ja. Det kan ja. være, det lige skal... Du kan altid sende op i 20 men fra, fra øh, sidste uge tager vi lige, hvad der eventuelt kommer ind, og så om to uger går vi ind i oktober måned, som er den mest øh, diabolske og mørke og rokkede måned her på P6. Oktober måned. Så ja. Der skal vi høre rock. <laughs> vi skal bare høre pisse meget rock. Du kan finde øh, find mig ind på ja, djabredet på Instagram, @dj brevet. Jeg har også et nyhedsbrev, du kan tilmelde dig på djabredet.dk, hvor øh, vi drøfter emnerne for de kommende udsendelser af djabredets program. Øh, ofte har djabredets program et tema, og de tema bliver aftalt i samarbejde med lytterne. Så, øh, så gå ind på djabredet.dk og tilmelde dig nyhedsbrevet. Pas godt på dig selv, og vi er tilbage på den næste torsdag. Hvis der kommer et blot flertal efter valget, vil Venstre bestille en advokatvurdering af, om en eller flere ministerer kan stilles for en rigsret og blive dømt i sagen. Sådan lyder det fra Venstres politiske overfører Sofie Løde, efter at en advokatundersøgelse, som Nye Borger lige bestilte, viser, at både statsminister Mette Frederiksen og tidligere fødevareminister Mogens Jensen kan blive dømt for den ulovlige instruks om, at alle mink skulle aflives. Det understreger, at der er behov for en uvildig advokatvurdering, siger Sofie Løde. Den advokatvurdering, der er lavet i dag, den fortæller jo også, at der er noget at komme efter. Og derfor er jeg også helt uforstående overfor, hvorfor de røde partier på den måde holder hånden over øh, Mette Frederiksen. Det har kostet skatteborgerne øh, 19 milliarder, og det skal man selvfølgelig ikke bare kunne slippe kvitterfrit fra, fordi man hedder Mette Frederiksen. Statsministeren vækstiller op til interview. Men Socialdemokratiets politiske overfører Rasmus Stocklund mener ikke, at nye borgerlig advokatvurdering har ændret sagen. Hvis Socialdemokratiet hyrede nogle advokater til at fremlægge vores politiske synspunkter, så tror jeg ikke, at folk vil acceptere, at så var det bare uvildigt. Den israelske premierminister Yair Lapid har ved FN's årlige generalforsamling erklæret, at Israel nu går ind for en tostatsløsning med palæstinenserne, det skriver Reuters. Det er første gang i overvis, at en israelsk leder har nævnt tostatsløsningen som en mulighed i forhold til at opnå fred i landet. Ja, Lapits udtalelser kommer efter, at USA's præsident Joe Biden under et besøg i Israel i sidste måned udtrykte sin opbakning til en to En aftale med palæstinenserne baseret på to stater til to folkeslag er det rigtige for Israels sikkerhed, for Israels økonomi og vores børns fremtid, sagde den israelske premierminister. Han tilføjede, at det er afgørende, at palæstinenserne lægger våbenene, og at det ikke bliver Hamas eller islamisk jihad, der tager magten i en palæstinensisk stat. De høje energipriser fylder